Cearta Sfinților Nu departe de țărmul fluviului, în mijlocul unei poienițe, se află un mic templu. Era parcă făcut din adins ca să rămână neobservat și de aceea era foarte puțin călcat. Doar două statui populau interiorul micului templu, una făcută din pământ ars, cealaltă din lemn de piersic. Dacă nu știați că și sfinții sunt uneori porniți pe gâlceavă, apoi o să aflați numai decât din povestea noastră. Căci, într-o bună zi, cele două statui ajunseră să se certe între ele. Dar ceartă nu șagă. Sfântul din piersic îl bat jocerea pe cel din pământ, luându-l peste picior în fel și chip. Poftim, Răsul lumii nu alta. O grămăjoară de pământ adunată de oameni, modelat și ars ca orice oală și se pretinde sfânt. Ce mai sfânt e și ăsta făcut de mâna omului? Lasă că te văd eu la vară când plouă mult și vin apele mari. Ce te faci, ai? Când să o umple templul de apă, atunci să-ți văd eu sfinția. Mi se pare că nu o să mai valorez nici doi bani și o să te transformi, din nou într-o grămăjoară de țărână pe care o calcă oricine. Așa-i? Degeaba crezi că mă sperii cu prezicerile tale veninoase. Dacă o fi să se întâmple cum zice gura ta pocită, eu nu prea am de pierdut mare lucru. Pământ am fost, pământ mă fac. Dar tu, care ești făcut din lemn de piersic, adus tocmai din vârful muntelui, cum o să te împaci cu apa? Mi se pare că nu prea ești învățat cu valurile. Ce ai să te faci când te-o ridica și te -o rizbi de toți pe reții? ai? Atunci să te văd cât de grozav ești.